Nu că Duminica de astăzi se numește Duminica după înălțarea Sfintei Cruci. Și ca de obicei, care duminică are Evanghelia sa. Și fiecare fazine din Sfânta Evanghie este plină de învățătură mântuitoare pentru sufletele noastre. Dacă luați păstă în minte, Încercăm să explicăm Sfânta Evanghelie de astăzi, care are un foarte mare înțeles, ca importanță. Mai întâi, în Duminica trecută, spune Sfântul Evanghelist Ioan aceste cuvinte, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât și pe unicul său fiu, cel unul născut, l-a trimis în lume, ca să se mântuiască lumea prin ce învățăm din acest cuvânt al Sfânt de Evangheliei? Că lumea aceasta în care ne aflăm noi și viața noastră nu e întâmplătoare. Totul este de sus rânduit. Fiecare floare, fiecare vietate, fiecare pasăre, fiecare om care se naște, trăiește și moare și toate selele celului sunt rânduite de sus de Dumnezeu. Nimic nu la întâmplare, numai ateii și păzunii cred aceasta. Iar noi trebuie să înțelegem că din toată creația lui Dumnezeu, oamenii sunt cei care sunt cei mai de De aceea se spune că omul este Regele Creației. Cea mai frumoasă creație care a făcut-o Dumnezeu pe Pământ este omul. Și care o numesc unii Sfinți Corințe în Evanghelic, este cu puțin oarece mai mic decât Îngerul. Deci iată ce trebuie să înțelegem noi. Că Dumnezeu a creat lumea din iubire, că și noi suntem creați de Dumnezeu când El a voit, în secolul, în luna, în anul, și din tata și mama care El a rânduit, și m-a născut din iubire, nu ca pe viață, nu la întâmplare, cum îi spun atâția fără Dumnezeu sau totul. Și mai departe spune sunt Evanghelist Ioan că n-a trimis Dumnezeu pe Hristos în lume să judece lumea, să ne pedepsească, adică, și ca să se mântuiască lumea prin El. Așadar, îngiți să aici trebuie să înțelegem că din tripa când Hristos a venit în lume și s-a reținit pe Sfânta Cruce pentru mântuirea noastră, până în tripa când se va da pe cer la judecata de apoi, la sfârșitul lumii. Noi trăim sub porunca iubirii. Să avem libertatea să facem vinile sau răul, să ascultăm de Dumnezeu sau de voie din noastre sau să ascultăm de demoni. Până atunci suntem liberi să cugetăm, să gândim. Dar fiecare care are frică Dumnezeu trebuie să aibă păstorul lui, duhovnicul lui, fiecare copil să aibă și mama lui care să-l crească, și care creștin să aibă duhovnicul lui și pastorul lui în sat. Nu-l găsești tu în satul vecin, du-te la scutul și alunat, te dincolo, unde fie ce găsește cineva să-ți călăuzați pasei tăi pe calea al mântuirii. Că Dumnezeu a venit în lume să ne mântuiască, nu să ne arunce în foc, dar... Când vom fi aruncați în foc? Sau la judecata aceea mare? La sfârșitul vieții noastre. Sfârșitul omului este judecata lui, este sfârșitul vieții lui. Este ziua când trebuie să dea socoteala. De aceea nimic nu mai împlicoșat decât moartea pentru tot omul. Și nimic nu-i mai împlicoșat decât răspunsul care trebuie să-l dăm fiecare când vom merge în fața Tatălui Sărere. Iar... În Sfânta Evangheliei de astăzi, de la Sfânt Evanghelist, Marcu, să spun patru versete, se și din toată filozofia și învățătura dumnezeiască, în care toate întreaga viața lumii. Să la ce voiește să vină după mine, spune Hristos, să se repede de sine, de el, de mândria lui, de averea lui, de răutatea lui, de patinele lui, de toate, să se lepide de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze în Hai să încercăm să o explicăm. și pentru toți, și pentru noi călugării, și pentru Dumneavoastră. Sunt două feluri de cruci. Este crucea aceasta care o purtăm noi în mână, pe care s-a revenit Hristos, crucea Biruinței, crucea pe care s-a venit tot Hristos, cum să și cu care și prin care se sfârșesc toate de bisericii. Nu putem face nicio o slujbă în biserică fără să avem Sfânta în mână. Nu putem să zădem o biserică dacă să nu e biserică, dacă nu are deasupra cruce. Nu putem face nimic decât numai prin cruce. Pentru că prin cruce a mântuirea lumii. Asta este crucea lui Hristos, crucea sau steagul bisericii sau arma cu care noi ne apărăm de diavol. Dar mai este o altă cruce. Clușii de suferinței, clușii a vieții fiecăruia. Aceasta este în mod simbolic. Sau Duhul nici să o înțelege. De aceea spune Ristos: ceea ce vrea să vină după mine, adică cel ce vrea să se mântuiască, să-și vede din el mândria, răutatea, ura, judecățile, tribunalele, defunările, beții, răutățile. Dar nu te nimic la aici. Deci, toți rău din tine se lepe. Și cum putem le poate acelerări? Prin rugăciune și post, foc diavolul, cum spuneți Părinții, Mântuitorul. Și apoi, prin spovedania deasă și din Sfânta Împărtășanie. Faceți și să vedeți că vă simțiți eliberați, să mulțumiți și fericiți în această lume nefericită. Deci, să se lepeți de de Sine. Și mai departe spuneți Hristosul, nu există numai partea întâi, ci partea a doua. Și să-și ia crucea așa și să urmeze mie. Crucea care a ales o dumneavoastră, că misia și să este o cruce. Suntem și noi din popor, din la țară, am trăit o vreme la început în familie, cu părinții noștri, cu frate, cu greutăți, cu bolnavi, cu necazuri, cu toate nevoile, că le și le știm foarte bine. Asta e crucea de Și cel care căsătorit, foarte poartă crucea lui. și nu poți colete de apă, făcut, de-a m-am gândit, la mănăstit. Nu se poate, ai copii, ai soții, ai datorii, în fața lui Iisus ai pus un jurământ, la comunie. Nu poți mă negata, totul totuși, copiii născ pe trupul și mă duc la mănăstit. Trebuie de, de la început să te dacă e mai bun așa e sau așa. Că nimeni nu-i obligat să se ducă colo sau din colo. Dumnezeu cum îi înduiește, Așa se facă, nu stie să întrebe pe cei mai buni oameni, pe cei mai bătrâni, să postească, să se roage și Dumnezeu îi va da un semn care este crucea vețelor. De aceea e Dumnezeu dumneavoastră cei de lume avea toată crucea aceasta a căsmitiei și să nasterii de copii. Cu toate greutățile posibile, care le simt și le simt și noi de bine și sigur că suntem fără să să știți, dar poate simțeți că și părinții, lugării sunt alături de plăteirii voastre. Că vă pomenim pomeanțele, vă mai trimim la Sfânta Spovedanie, vă îmbărbățăm cât se poate, încercăm să vă împărcăm când este ceartă între cei din casă, și se faceți noi ce se poate, vă punem cu dinainte, celor vremii să vă dăm Sfânta Împărțășaniei, încercăm deci să facem tot ce se poate noi să nu. Dar aveți și în sate care sunt păstori de drepte, de fapt, ai satului, să sunt părinții dumneavoastră. Aveți mamă, mai aveți toate de tată, poate mai aveți un bunic sau bunică care vă mai pot mângâia să vă și o carte sfântă și toate la un loc vă pot călăuzi să duceți crucea care v-ați Nimeni nu ne obligă, nici noi, să venim ca mănăstire, nici dumneavoastră, nimeni nu va obliga obligat să vă căsătoriți. Dar odată crucea luată, odată și-ai hotărât în inima ta cu consiliul familiei tale cu sfatul duhovnicului tău sau preotului tău din sat, că eu mă duc la mănăstire și te i fărgăduit la ta lui Dumnezeu, apoi dacă eu stai fărgăduința îți va merge o frate. Sau ai hotărât, să a să vă păsătoriți, apoi frate, vei ce mă știm la din crucea aceea și dacă ai luat crucea păsătoriei cu toate lucrurile ei, că vine și boală. Să mai nace câte un copil mai dețeală. Așa se termină, păcatele noastre, buniștelor, Dumnezeu știe, noi nu putem inspecta totul. Totul nu mai Dumnezeu de Sfânt. Mai vine pe ce casă, caz, nu se mai intre în grădină, hai și la judecată, soții, și eu și mai zic, părinții nu împart, vine moștenirea, iarăși la cearte, iarăși la discuții, de casă. vine și săreșia, poate gata venită, și alte nevoi ale vieții. Toate aceste negocii, și preuțări cu care se confruntă un om căsătorit, cu familia lui, cu copiii lui, formează crucea vieții lui. De deci, ce spune? Să-i ce să vină după mine, să se lipite de sine, din adică ca de mândria acestei lui, ca să punem mai pe-a dreptul. Mândria și de acestei vieți, adică să fie conștient că viața e foarte scurtă și să Și să-și ia asta și să-mi în mine. Este deci, luați aminte care cum mă duceți crucea. Cea mai obișnuită cruce care este în societate, este crucea tăsătorii. Știm greutățile, știm necazurile, știm nevoile, toate le știm și le știți, dumneavoastră, noi vă îndemnăm să rezistați. Și când vi se pare că nu mai puteți, rugați-vă mai mult. Când mi se pare că necazul s-a munsit, postiți o zi până seara, măcar tata și mamă, știți o ca în două lactative măi acatistul sau mai Maicii Domnului, măi scolați-vă la mersi în narte și să vă mai rugați, apelați la preu să vă facă aghiajma mai des și să vă sfânsați, frate! Dacă tot nu merge bine, e semn că unul din cei doi toți, nu-i curat la suflet, îmi pare de că ne fie păcate să nu doi părințe și chiar și copiii când sunt mai mari au mai mare nevoie de homo și vă spovediți. Dacă faci toate acestea, nu numai unul se duce și altul, nu, unul stă la biserică și unul stă la, la, la cârțimă. Singur se dă în asta aceasta. Ori amândoi la Dumnezeu, ori casa, familia, se distreau. Deci iată, în genul nostru, la primul verset, purtați-vă crucea care va a o Dumnezeu și te care singur de bună voie v-ați Mai este și crucea călugăriei. Și cel care vine la mănăstire, nimeni nu-l se Nimeni nu-l oprește și el-i dator să întrebe părinții sau un preot bătrâs sau preotul satelui sau chiar conștiința lui, sau fi tata și pe mama. Unii ori altii merg fără voia părinților, chiar așa este scris în Evanghelie. Dar alții întreabă, la noi, mai ales în Moldova, vocația, mare pentru că rugări este mult mai mare ca în alte părți, ca în alte țări. Și sunt mame și stat, care au mari bucurii să aibă sau când băieți la o mănăstire a marii bucurie. și noi o ca duhovnici, aceasta se ne bucurăm de bucuria dumneavoastră. Deși crucea pe rugării nu ușoară, că toată viața trebuie să toți singuri, toată viața în hainii toată viața trebuie să te la moarte, toată viața trebuie să știi că ești n-ai făcut nimic, chiar dacă ai făcut ceva, să te ocărăști pe tine însuți, toată viața trebuie să fii la mers noapte la sfârșit din biserică, chiar dacă mai ești obosit, trebuie să-ți faci canon, mătării mai multe, poți mai, mult, mai multe, smereni mai multe, latini dacă dă Dumnezeu, dar prin Hristos nu-i nimic greu. Știți, și noi câteva din sufletele care le-am apucat, alții mai trăiesc, care îi spunea că este cel mai fericit om din lume. Și nu avea nimic, ochi de de haină pe el. De ce? Se ruga să avea darul lacrimilor, să avea bucuria Duhului Sfânt în inima lui, să se simțea ca cel mai fericit om de pe pământ. Numai când vedeți la Dumnezeața rugăciunii, și-mi sunt unii care îmi întrebi noi, nu a rugat mai mult, să vedeți cum vine bucuria, să vedeți cum se ușurează crucea, se vedeți cum se vindecă copilul și cum reușește fata în viață, dacă casa dumneavoastră e casa de rugăciune, iar nu de și de desfărnări. Să ne iau. Mai este și o altă cruce, care eu, unii nu sunt tineri sau tineri de care nici nu se însoară, nu se căsătoresc, și la călugărie nu se duce, nu te obligării bine, ori unii și oricum te poți mântui, dar numai să vii cu la Hristos, să-ți porți în inimă și în mână crucea lui Hristos, să te fii serios în ce și ai luat, ai luat crucea cătătoriei, apoi n-au mai schimbat. ai luat crucea călugăriei, apoi mântui, mai poți întoarce înapoi, jurământul de la frumunii care l-a luat dumneavoastră, l-au luat și călugri. n am pus să mâna pe cruce și pe Sfânta Evanghelie, Păi, Nu-i cu ziua la rugăria, nici căsătorie. De aceea noi combatem și divorțul. Păi dacă ai dat un jurământ prin viața, ai spus că până mâini, și după aceea mă duc, după altul, după alta. Deci e atâtea drame în familie și atâtea necază și păstări și desprânări, pentru că omul nu se ține, nu se ține cu inima se cu mâna de crucea care singură a pus mâna pe ea. Și când s-a născut și s-a botezat și când s-a căsătorit ca să noi la călugării când ne-am puns în călugării. Deci îi tinzează și după această cruce, cum o înduși ne mântuim sau ne o sâmbim. Deci iată și tinerii care s-au, tinerii care care sunt sau așa îngea lui Dumnezeu, și-au fost unde de câte examen, știți că mergeau la biserică și făceau curățenie în, în biserica din Ierusalim și adușeau cele necesare să trăiau în feijorii. Dumnezeu pe toți îi primește și pe toți îi laudă, este o altă cruce și așa, dar iată sunt și suși care nu le dorim. Boala! Ai un copil bornal, sau să naște ei fil, handicapat, toată viața el sufere, dar deși mamă nu știu eu sănătos ca așa, la frate sau ca de pe sigarnă, și eu îți mai știu de un pișor, și mă doare ei, deși mă supăr în de ce s-a minestat de moare. Răspunsul îl dă Hristos. Pentru deci că viața e totuși, cât ar fi de frumoasă, își scurte. Sunt mâini, se termină și plecăm. Deci, iată, în concluzie, fiii care, luate vă să duceți -vă cu tărie crușea care deați ales-o. Nu are voie tata și mama să oblige pe copii să se însoare așa ca la poliție. Nu. Nu are voie nici să se lească pe tineri sau pe tineri să se ducă la mănăstire ca să-și din dacă Duhul Sfânt, îi diavol. Dacă Duhul Sfânt, zice, spune, ce la ce voie ce să vină după mine. Deci, să vrea omul să se însoare, să vrea omul să se ducă la mănăstire, să vrea omul să facă putare sau să nu facă putare. Libertatea de la 20, hai, 25 de ani, omul răspunde și tot ce face. Că spune mai departe, și să-mi urmeze mir, adică să-mi pă păzim un de că celălalt ce va avea să-și cruce sufletul său, adică să vă dă la traiuri, la veri, la pace, și la văzare, îl va pierde din el. Iar cel ce -și va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, adică mama care se când cunoscând copii, făcioara care se neînținată într-o lume plină de gestru, tânărul sau că călugăriță care a în haina aceasta monahală și își duce cu smerenie, Crucea, până la sfârșitul vieții sale, astea sunt cei care își salvează subiectul său. Și își se a aici și cât câte de ușor că să se stai o viață întreagă, numai două, trei ori la miez de noapte la biserică, o viață întreagă. Să faci atâtea amestanice, să faci atâtea pătanice, să se de dipoți, Sau mama care naște un copil, mai vine al doilea, mai vine al treilea, unul e mai așa, bat bat mai așa, nu înțeleg, să le a venit în casă, ce este tot acum. Lumea e zbobită, de să rășii. Poate tocmai să asta astea care noi dorim, niți ținem mai smerici. Și poate tocmai asta e care a din noastră. Voi de cei care s-au bogat, să, să nu-i vezi la biserică. Vă rog să vă uitați, care patron sunt în ora aceasta la vreo biserică. Poate și niște unul față face o clușă la ușa bisericii. Tot țaracuri, tot saranuri, tot bunicuțelii, tot oamenii smerici De aceea zic, sacrificați-vă viața ca să vă m Că spune mai departe că ce-i folosește omului dacă ar domni toată lumea? Averii, sintei, bogății, mare, mari, învățături multă, dar dacă nu-i minții puțină, crezința puțină, mai din loc, la biserică nu-i nimeriesc, apășe, cum s-a la biserică. Noi suntem intelectuali, Este știi. să ieși cu intelectul tău. De aceea e distrat, spune acest cuvânt, și ultimul care este cu tremurător spune acest lucru. Că acela ce se va rușina din mine și de Evanghelia sau din cuvintele mele, în acest neam, despre nas. Ai văzut cum nimeni este Hristos? Nu, nu, care În sens mai larg, unde care nu păzește poruncile Domnului. Nu numai destruirii, și oameni care sunt. Să mergă în apă, dar. nu sunt de-o rânduială, nu ascultă de freuturilor, nu sunt de rugăciuni, nu mă și însiți, nu vor străna, să nască niște copii, și așa mai departe, fiecare de capul lui. nu avem voie să învălăm de capul nostru, trebuie să ne Primul cu care te spătuiește este conștiința ta, al doilea cu care se spătuiește este tata și mama, apoi neapărat duhul tău. Și dacă față ne mulțumit, du-te la un avem. Hrăstării, la un mănăstirii undeva, la un vom bătrân și măștini și nu-i spas. Dacă toți spun la fel, apă. e voie, Dumnezeu. Că cine se va de Evanghelia lui Isus, de trăirea creștinească și se rușinează să postească miercuri, vinerea, păi ce cum se postească? Câte vine cu tare și să dă și el la mâncare de tare, miercuri, vinerea. Ce mi rușine? E exact că ai călcat cu bântuie Evanghelia. Sau, nu sunt. Mă eu să mă văd pe acolo, așa. că mai știu și eu să mai cânt și eu să mai... Păi, mă vezi de lume? Na. Ei, cine se rușunează de lume, va fi rușunat în fața Lui Hristos. Noi, creștinii, trebuie să păzăm porunța Lui Dumnezeu integral. Ce este bun să ținem ce să facem, ce este rău să părăsăm ce să ne facem. Nu putem azi așa și mâine așa. Când nu știi, am spus, aveți preori și duvări. ce scurt, asta este explicarea Evangheliei de Atăzi Iisus Viața este grea în lume și este foarte grea, în toată lumea. Popoarele, așa cum știți, sunt confruntate astăzi cu săresii multe, cu politici, cu oamenii în de război, cu boli fără leac, iată ce ploile de anul acesta pentru în noastre au venit mai multe, alimentele se strâng puțin greu, dar nu trebuie să descurajăm, că Dumnezeu ne mai smerește prin acestea ca să avem speranță mai multe în El, ca să ne rugăm mai mult. Deci, când bine necazul, să nevoia, să supărarea, să scârba, nu sunt gata, am lăsat bărbața, am lăsat femeia, mă duc, nu știu Nu și nu, mă duc din sau din mănăstiri, mă duc mai bine din Nu e mai bine nicăieri. Mai bine e acolo unii faci voia lui Dumnezeu, acolo e bine. Unii te roi, unii te smeresc, unii posezi, unii ai un duhovnic care își pune sufletul tău prin surletul tău să-ți învață, acolo-i mai bine. Unii pot să te rogi și unii ai cine să te pobătuiască. Iar dacă te duci de capul tău aici sau apresi sehotare, vai de capul meu. Chiar ieri am întâlnit uneva, un domn român de prin se hotare, se încolo, și spunea cum e pe acolo viață. Îți faci cruce, totul în atâta alea gărbat, bani, bani și mașinile întreabă. Încolo nimeni nu se întreabă, măi, mergi pe la biserică, ce-ai pe băi, frate, soru se gândește la moarte. În aceea de încheiere de vă îndemnăm. Să nu uitați, fiecare am primit Sfântul Botez. Și primă, în nostru surămână am dat la Sfântul Botez. Că mă lepăz de țara de toate lucrurile Lui, să mă unesc cu Hristos. Și apoi zic, m-am unit cu Hristos. Și apoi suntem cuvândați în, în baia Sfântului Botez, și apoi suntem treceți cu, cu darul Sfântului Duh, cu Sfântul și Marele Mir. Al doilea legământ, este pentru Miriam căsătoria și pentru cel de la mănăstirii călugăria. Și al treilea este povedania care o face în fața lui Dumnezeu prin duhovnicul tău. Acestea se să le aveți în mintea dumneavoastră, mergi pe calea așa smerite, a arătării, să din noi mândria. asta înseamnă să nu se idească deați omul pe sine, să fim smeriti, ceriți să știți cărți Sfinte, mulțumiți-vă și cu mult cu puțin, Sara de studii bogată, chiar dacă mai sunt și ani mai grei, zeri mai ploioase, dar nu ne lasă să-l peste. că avem o țară care ne-a dat o Dumnezeu, cum puțin mai însăniți, cu atâtea mânăsimi, că țara bogată. De deci ce sunt să mulți aici? Pentru că e țara pe bogată. și român este Dar dacă noi ne rugăm mult, să ne smerim mult, rugăciunea noastră alungă pe cei care vor să ne mănânce pâinea. Să, să ne iați sufletul. Din cheierii, viți frate, vă o dată, să-l vă de Hristos, să-l vă de Sfânta Cruci, acum sunt foarte multe, secții, foarte multe. mai ales ei mai și un jehoviștii, care volesc toată Evanghelia, ei, nici cât este nu mai cred. să vă de preot și de duhovi, mai mergi spra Sfintele Mănăstiri, ceriți sfat, că nu știți ce aveți de făcut. Nu vă grăbiți, nu e unul singur hotărârii, așa sau așa. Că nu cumva se că Domnul să cădem în cursă a Și ultimul pericol care e pânzesc în ultima vreme sunt, de azi încolo, mahomedan. În toată Europa sunt aproape 40 de milioane de Mahomedani care locuiesc în țările creștine din Europa. Și încet, încet vor intra și în România. Ei sunt foarte vioresc, cum ați auzit, ei nu cred în Hristos, crede în Mahomet, ca mai departe, noi vă mai explicăm, dar orice să se întâlnțește la noi. Noi avem Crucea, ei n-au nimic. Noi avem Evanghelia, ei au Coranul, nu? Paricare, cartea lor, treaba lor, dar nu este a Duhului Sfânt, nu este, este mântuitor. Luați aminte, deci, Sfinteierii, de să vă de Bisericuță, treceți să vă copii în Fica Domnului, povediți-vă mai des, Împărțășiți-vă chiar mai des, bătrânii la 30-40 zile, dacă vreți să vă pregătiți și pregătiți a Cruce și să rugăm de bunul nostru Mântuitor și Hristos, care s-a jertit pe cruce pentru mântuirea noastră, să ne întărească și pe noi păcătoșii, să ne în crucea zestii cu pace, cu crezință și cu smerenie, cu tărie Amin.